انم من خلق السماوات <سؤال> والارض عاسوب بهغه چی پیداکري دي اسمانونو عظمه کي يا انغلا اسوب دي چر را وريل كون تاسو ته منو سماي د بل را غرونو موږ بهي پر سر حداي بهجا چا خاندانو د ترتا ويږي ما كان لكم مشت د وقه تا ما صحه وَمَا أَمْكَنَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَوَّسَ طَاقَتَاسُ فِي أَنْتُمْ تَبْنُونَ شَجَرَهَا دَاعِرَا زَرْغُم كَيْ تَسْوِيَ وَأُنْدِذَ بِالذِّمَمِ أَلَاهُمُ اللَّهُ آشْتَدَ بِالْوَقْتِ وَعَادَارَ فَرَدَا اللَّهُ مَقْدِي كَارُونَ كِن دَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ كِجِيُّ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ جَادَت دار فردا الله نو حقارونو کې بلهم قوم یعدلون بلکې دیو قوم دې یعدلون چې عبادت د دا د دین د توحید د الله نو مخړی او باندې داوا بلهم قوم بلکې دیو قوم یعدلون د دې عبادت د چې د دین د توحید د الله نو یا بلهم قوم بلکې دیو قوم نه یعدلون اذا الله سرا مخلوق برابر برابر ی خلقان برابر ی ان من جعلن الارض ایا سوت ده حزات چې غرظولی د قرارا زب ارام یا قرارا تنجه غرظولی مضبوطه کرظولی وجعل خلالها او غرظولی د تمن لري کې انهارن نهرنا وجعل لها رواسيا او غرظولی د دیره طارا ته دخلی دی دیره دی وجعل بين البحرين حاجزاً او په داخلي د دا تمند د دریابونو کې پردا ا الاهمنا الله آیا شته د بل واقدار سره د الله نه په ديكارونو کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې د دین پوهیږي نه ان من يجيب المضطر آیا چې قبل ای غفریات د محتاج یغا تا او کل چہرہ بلی دے لرا او ایک شفس سوات او سو دے چلی کئی تکلیف دے دنیا او جالکم خلفال الارض او سو دے چی گر گئی تاسو خلفا الارض خلیفہ عام مزمکی ا الہم اللہ اشتدی بالجمعار بن حاجت روا مشکل کشا سردا اللہنا پریکارونی کی قلیلن ما تذکرون د ير لب تاسو نه سي تاخلي او قبل وي هم نه يهديكم اعسوب ذ چلار سمي تاسل في ظلمات البحر والبر يطيروا د اوچاو د دریا پکي ومن يرسل الرياحا سوقي چرالي هواجاني بشرم دینے دے رحمتي زرو خوشخبری مختی دختن مهرغانینا الہمنا الله ایاشتو دلواګدار او ذمہار سردا الله نو تدیکارونو کې تعال الله چدنا اما واسنه یشریتون چدوی ور سره کوم شریکان ګولای هم ایب د خلقه ایاسید د کی شروع کړي د پیدایش د مخلوقات هم یعید هو دابه د یاری پیدا کی و مې ارحقکم من السما و اوسو غریچ ریږد ورکای تاسوت د اسمانو د ځمکنا ائله هم الله ایاشتو د بلزمار ربن یاددار سره د الله م په دي کارونو کې کن ورتوا حتی دلیل خپل ان كنتم صادقين وای تاسوشتنی چې بلزمار د مشکل کو شاحت راشتا کن یا محبوب لا علم نه پويګي من هر مخلوقات فسماواتی کی پسمانونی کی والارض یقدم کی الغیبار تطلغ غیب باندې الغیبہ تطلغ غیب دانی اللہ سیادہ الله نا و ما یشعرون دمرۃ تم نشتد یتایان یدعسون چ کلا بدید قبرن مرا پورته کولیشی دی جون دې دې مرتا دمر مالوما تنیشت جراملی بکل را پورتکولشی قیامت بکل را زی بلد دارک علمهم اد دارک تمانا ذا غابا بلد دارک علمهم بلکی غائب شود علم ددی یا تمانا ذا سنا دے بلد دارک علمهم بلکی فان د علم ددی فی الاخرات دارد آخرت گیم د دې علم دا آخرت باره کې بند نه ته ورته نه لګي چې کله ور بل هم بل کې د مشرکان په شدت او شډ کې نه بل هم منها عمون بل کې دې دغه نړاندی وقال الزینه کفرو ویلیه کا سامچ کاهری اذا كنا تران کله چې شون مخاوري واعا ونا زم مشران ائنا لمخرجون بایا من بخامخا بیعزنی قبرن رئیس شو لقد اعدنا هذا بشک وعدت رشو وزمون سر هذا با محمودن نصر و آبارنا وزمون مشرعان سرم بایاد شو من قبل محکتها ان هذا من دعا شد عملی برا زمین کی قیامت برا زی اللہ اساتر الاولین نظر ببرو کی سیدلن بنونی قلور طویعہ سیرو گرگئی فلارد کبنا کسن گروی ننگو رئی کیسا کان عاقب توری مجرمین سرنگو وخیر انجام مجرمانو ولا تحضن مغم جنید اے زنا محبوب علیہن تجیب عمین چدوئی پا کفر اور شردانو میں شوالکئی ولا تکنو مکیج تسید ویقن پتنگئی کئی من مالا سنو ینکورون چدوئی کن مکر فرق کئی دا اللہ جن پا مقابلکئی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ كَذِبٌ ۚ عَذَابٌ ۖ ذَٰلِكَ الْعَذَابُ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ ٱرْتَبْتُ وَعَٰسَىٰ رَبِّي أَن يُؤَخِّرَ لَكُمْ أَمَٰلًا ۚ بَلْ هُوَ قَدْ أَتَىٰ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ ٱرْتَبْتُ وَعَٰسَىٰ رَبِّي أَن يُؤَخِّرَ لَكُمْ با ذها تستاجلون ستعثو تليار کوي تاغي باندې وان رب دک دیش تر استال وحبلن خالقهم من يرضاني لمات خلقهمني ولكن اثرهم لا يشكرون لكن ډير ديول لا شکرون شکر نادا کوي وان رب دک یقینن رستال الا محا ما تاسمان ایتو کینوس دورهم چپټای سی نیدبی و ما یهلینو حیات دی فرګندای و من خائبت نو نشو سی او پتشه السماء کا اسمان کی والارض تزمت کلا فی کتاب النوین مگر دی په لم ده الله کی ان ها ذال قران ایتو مندا قران یقص علادی اسرایل بیان کوي ته بنی اکثر لوی دا ها هغه مسائل هم فيه یختلفون چې دوی په کې اختلاف کوي وانه یكنان دا قران حکیم لهدن خامخه هدایت او رحمت للمؤمنین دا قران رحمت دی لپاره د مؤمنانو ان ربک به څه ترسته یقضي بینهم هڅلګو کې تمند دي چې د وهو العزيز باللازور ورغي غالبي العليم اعطوها دير فتوكل على الله لغان اسفارة اللازمين انك يكنا انت على الحق المبين تهقصر بانبانين انك يكنا انت شئ لا تسمع المتعام تعورو اللي شكو لمرتع ولا تسمع السم الدعاء او تا او رول نشکلہ کنو تا ادعاء دبلنی ولا تسمعو السمع او تنشی او رول کنو لرا ادعاء دبلنی اذا واللو مدبین کل چوبر جد ایشاک ان کی ونانتانی تبہا دل امی لار کنو تعرون مش کوله الا من غرا چاتای منو د آیاتنا شغلی ایمان ورو ده زمون پیات من دا انی فهم مسلمون نديري الله ته پاږدار و اذا قال قون فلقواقيش و ناذا غله هند تديو اني کلچ چې احادیث او قران کې الله راغه خبردارو اور آخرنا باملله همدي تاار دا دمل او یو زناور دمکنا عجی و غناورئ تو کلمه هم خبر به کوي د سره او تو کل م دانا مما و کري تو کلمه جره د کوئ پهبانې المات ته نخې بله توقل خبره د کوي دا غناور بدي سران ننا تې خلک کاون د اعتوننا زمونط دهې لا وې چېیک نه سااتلو وا نهشر من كل مت او په کمه سر ج کوه من كل مت دار مت سووج یډله منمن شغايب درو نسبت کړو زمو آیات نکات فهمي او ذعين د دوی جماعتونه بجورول شي دوغه عنااده لرله ستیره شو فهمي او ذعين د دوی جماعتونه بجورول شي حتا تر دي اجازه او خراب د حساب کتاب میدان تا قال رب العالمین ورته وای ات رغبتم بایاتی آیا تاسود دروحو نسبتلو جمع آیا تنتا ولم تحیتو بهائل من او حاتا موکر تاسو پاقیبانی لیلن نا زان متنوکو حکر ونکار متکولو ام ناغا کنتم تعملون یا سوی تاسو ملکون کی و وقال قولو قال کالولی او وا به شي اونا د ازاد په جیبانې مالمنی په سبب داغ چې د زون کړلو ف لایم چې کوول په به خبرې نه شي کولی تامت مختلف حالت بعضې کې به خبرې کولی شي او بعضې کې نه شي کولی مختلف یو حال خبر داه او ورپې کلهبل علم یارو اللهعادیګور نه انما جاننا ليلى يكنن با شذر ذولي الدم يشكال يسكن فيه دير طارچ ديرامو کی پارے کی وانهار مفصرا اور امنی در ذلی درنا والا ان فی ذلک می شک بدی کی لایا تین دلاد لقوم بهرق متریومین ایمان والی وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَكَوَّنَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ فَجَاءَتْ نُطَيْرَةٌ بِشَيْءٍ مِنْ حَمَخِ مَخْلُوقَاتِ السَّمَاوَاتِ كَپَاسْمَانُونُ كِي وَمِنَ الْأَرْضِ وَعَارِفُ تَزْمُكُ كِي كُلُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مَغْرَاوَ سُودَ جِدَا اللَّهُ خَشِي گبراو <تصفيق> <Gül> بشي دا گبراحت ضرورو سوا کي بشي طاونو مش ویلې وي الله من شاء الله مگراسو چخه خشي ده الله اته کس مخلوقات او مالیکی کلی دا قران او د سنت په دلایل سرا د فنان مستثناوی پایې چار شداه کرسی ده جنت اوور ده الله من شاء الله هو مگرها سو چخه خشي ده الله نو د فنان بچي <صحة> وکل نو داټول اوته د داخلین عراابشي اللهته دداخلین ناجزی کوونکیې وطر چېله ونیته غروونه تههګناام کې په دییوانې جاملتن چې دا په یپل ځایو کې مبتی ستهتون شیاما کې چې داغنی په یخپل ځایو کې مبوطی وه ترو دا بران شي مررض صاحاب پهشانام برانې ف الللهلهوي دا کارګي د الله غذا ته قاممه کوله شو چې مضبوط کې د هر ش ان هو خبرون دما تفالون یې ن الله خبردار د تااسمانېتهفاالون چې کوی تاسو من جا بللحنتي هرر غه چې رامل کوي بللحنتي پې کوي سره ف م د کار خرم منها بهه غبد لګځ نه ا کې لمالي کري د حسې نه مرا دغلی حوه چ د تو دغا ک ده من جابل حسنتي چا سر رابل کري پهنی کوي سره په شهابت د توهيد ويلهورم منها مبل غوربد لګذ نه دګبراحت یو مې زند دغره زنه امين انت ما مبي ومنجا بسييتي هر هغه چا چې راتل کړي په سره او ګنا مراد شرکو فقبته جوههم فناري پر مخ دو غرزول شمخنه دې په اور کې اور قبول شیل جزونه بدمنش ورکول تاسو ته الا ما كنتم تعمل مگر ها چوي جتا سلو عمل کولو انما امرت يقيمان حكم كل <سؤال> شيء माता ان اعبدوا ذا شيبه بعدت بندگی تو رب هذه البلدي <سؤال> دا غالیک <سؤال> دی کیلی الذیھا <سؤال> الذیھا الله حرمها کی دی کیلی عزت ور کرے و له كل شيء قدرت یلا دا طرح هر یو شے د پیدائش پہ او پہ اعتبار د تسرب خالقم الله و مالک الله و اختیار من الله و امرت متا حکم شوه د ان اكون من المسلمين دا چې شما د مسلمانان یو و ان اطلوا القران او متا دې حکم شوه چې زبنن پتا سمانه قران په طریقې د دا دعوت دا د دا تبلیغ قران بلل ته مننه ته کار د قران مستل فمنته د غ چا چېلارمونندا سما يدي نف سما يدي نفس سما يديلي نفي د شقا د اللار ممي د خلځان مطار فدهب د تملا شي ومنګ الله وسک چې دلارري شګم را شو فقل ورتهیا انما نه من منغين اغرتویا صفات دولویت لوهیت صفات د خدای توحید کار تا وای ان الله خالق الله د تعالی دی سویری کوم آیاته زردی کی خی الله تاسل آیاتی نشانات د توحید تاسو متصبدا علی کینی و وما ربک بغافل ان الله نا خبر عن ما صنعت اعملون چه تاسف عمل ک بسم الله الرحمن الرحیم جس کیس او ہن طاس میم اللہ تویی دی پنا او مقصد دانی تین آیات ال کتاب ال مبین دا آیاتنا د کتاب واضح نطلو علیك للم و تتعبانی من نبأ نوسا دخبر بحورت نوسا علیہ السلام و فرعون بسران بالحق دخار بحق فرغمیده لقومی یومینون دخار قوم بطار چرئی ایمان رالی ان فرعون وکنن فرعون علا فی الارضی تکبر کړه پزمتکی سرکشي کړه پزمتکی وجعل اهلھا شیاں او غرذوله اهلھا اسی دن کې د شیاں مختلفه دلی, مختلف دلی، وجعلو غرذولی د فراعون اهلھا اسی دن کې د پزمتکی شیاں مختلفه دلی یاده مختلف نه کمزور ګڼلوه او اخپل ادلو چه تکڑه وار یا علماو لکلی وجعل اهلا ها شیعن گرزولی او اوسی دن کی دیج مکنم سیر مختلف ادلی تا اختل منس کی دیج جنگول چه دیج دلو په منس کې اتفاق رانشی چه موتی بیغم اختل حکومت کو تا برگا سمرا سیاسی جماعتوں نے چنین دیجی سیاست کوي نو دیج دا اتول چلینا با تخوانوں مزدر کڑی بازی جماعتنو مختلف منځ کې جنگوي چې به اتفاق را نشي چې زمينه حکومت رامله رسم نشي نبي ته به ماناو جال اهلها دريول او اوسې دنکي د دې نه سرشيعه عن مختلف دلیل اته سره الهماني کېږي چې به په منځ کې وې جنگونه کینه هکتو ناچول مختلفای جنگول چې مونږ سمېګنا یا استعفت عایفته یا استعفوا طائفتا منهم کمزوری ګڼلای و بدل د دینا یا استعفوا کمزوری کوله طائفتا یو بدل منهم د دینا کوشش راځه دا کمزوری شاور چتني یذبه اعظمهم جذبقول بزا بنداوی و یستهی نسائهم ژوندۍ په خو دی لونه د اوی یا دمانه مو استهین نسائهم بے حیائی کوله د دے زنانو داوی کور پا کور گدر گے دل حمل گے دے زنانا کتو انہو کنن دا فران کان من المفسینین او دے دروانیو دا فساد کونکونا ونرید اللہ اراده اراد لرلا انمون لاللزین دا چنعام وحسانو کپا کسانباننی استو ضعفو چای کنزوری گنلشو فی الارد تداز مکا دن مصر کن و جاله هم اوګګ مږدي دپه تر مشران ددينين چې خلک ددي په سډاک و جاله هم واسین او ګګ مه دي لرواسانان د دغ <coughs> د مسل وون مکې او تااقور کوموندي ل فلار د پرزمکه کې و نور سرونه اومونږ سر ته حمانه حمان ته وجنون به لَخَرُوا بِدِو جَعَرَتَ مِنْهُمْ بِدِينَا مَا کَانُوا يَحْزَرُونَ هَغَچُو دَئِ يَرَكَئُنْكِ وَاوْهِنَا الْاَوْمِ مِنْ مُوسَى زُرُتِيهِ چُولِو مُنگا مُورد حضرت موسى علیہ السلام تَ الْحَامُ مُورْتَ كَرَو ان اردعیهی دا چلی اختل بچی تا شود ورکا وطای ورکا فیضا خفت علیهی قالتي يا ري دت قدري مصالح السلام ناني د جاسوسانو د فرعوننا فالقي في اليم من واج ودل رط دریاف کی ور و خور د ور کی ولا تخافي يا ري غم د ذای کی دنا ولا تحزني غم جني جمر دکو جدا کی ودانی ان انك من د له کی واپس خو دیتا تا وجا الوه من المرسلین او برځون کې د لغې لرانونه سرې غځو چې کلهورري ده سالطقطت په کو د ل آلو فرراونه کرننی د فرط په سوچت کوډ مساله سلام للو فرراونه کرننی د فرون ل کوونه له هم معدوونډ تارو چې شي دپاردوون دشمن وه غ او غم ان فرعون یک ومن فرعون وهامان وهامان وجنودهما لحفروا بالديار وكانوا خاطئين وذوي خطاء وكانت امراة فرعون وليو بيد فرعون قرة عين لي با اخو ابو موسى عليه السلام يا اخوال دستربو ماذ ولقاوا طع و طاروه لا تقبلوا هب قتل ایمان <سؤال> علماء نکلی وکنه جری دیوی چقررات و عین لی ولک عبد الله عباس رضی الله تعالی عنہاوی ندوی لی الکی لا علی تاغ طار دوی جنا طارنے لا تقتلوا وجنی ما ذا عساا عین فعنا من دیرجری و فیدرا و ر سید مینتا و نقس دی ولغن اولاد و هم لاش عورون اوی پیدنا و اسبحت سعاد ام موسی وګورید یا سباک زړه د موسی علیه السلام فارغه چې خالید سفر نه خالید هر خبر نه سوا دغه مې درب موسی علیه السلام نه ان قاعده دائم مخفف من المستقل هذې دي شانې یا پدې کې مخصوصي ان یقینا مشانده قاعده ني دی ودا لطف دی اوهی چسر دنوالو کی پدی باننی لولا اردت نالا قلبها کہ چرمونگا مضبط والے نورست تغلباغی باننی لتکون من المومنین دا دیغتار کی شداد تزدیق که انکو نتوادود اللہ باننی وقالت ویلی مورد موسیٰ علیہ السلام لیوختی خورد موسیٰ علیہ السلام تا قصیه ورپسی لارشاہ قصي <سيحي> ور قصي ور قصي ذا د دې صندوق په شي تبصرت بهي ندئ کتن کو دي هي دې صندوقه تا عن دنبن دل نه ناندو دین وهن لا شو ندی پېدنا چې دایګنه خورا و حرمنا حرمت د دې کې حرمت شرعي نه بلکې وحرمنا بنکری مونږه مونیکرو مونږاله په دې مصالح اسلام باندې ال مرادعا هغه پای ورکوونکی دا مرضیه جمعوا وحرمنا او مونیکرو مونږاله په دې مصالح اسلام باندې ال مرادعا من قبل یینو د اولنم بس د چا شودا خو ناغتہ فقالت نویلی دی خور دمسالی سلام هل ادر لکن آیا خبردارے ندر کن تا ستالہ لبیتن پوکور نیوانی یک فلونہو چطر ورشبو کی دد لکن تا ستارا وهم لہو ناسوحون او بیوی بی ددد کار خیر خواہان فردد ناولا امیہی واتسکر امید اختل مورتا کې تقرعین هادیو تارچې خو شيسترږي دي ولا تهونا دغم جنینا ولتالمو دې تارچې پوښیدا ان وعد الله حق چې کنا وعد الله حق ورشتنیین ولکن اکثرهم لا علمین لیکن ډېر دې دینه پوهیږي نا ولما بلغ صدحه هر کله چې رسول موسی علی السلام یې استلیت واستوا او پرشور او برابر شور درشور آتیناه ورکرون ودتا حکما و علما حکماً پیغنبری و علما اپوها وکذالک اللہ ایدارنگی نزل المحسنین بدلورکو منگنی کانتام یا حکماً و علماً دوارنا مراد فقہ علم و اقلو دخل مدیهطور ب نه شو دښار تعلههې غت من هله تا و د غفلت دوېدنکو د دښار کې د غرمې ووق دقللیلی دفیا نومونندې په دی ک رجللی او دو سړي یقت په لاې چې د اوبل سره جګکولوهوا من شیتی دایو دډې دنیثالی صل نه تو سیر رحمانی او الله مصیط خان گلیږي ادا لاسامیرو وها ذا مین ادوی او دا داغد دشمنانونو او د قطیان فرعانیانونو فاستغافه الذی فاستغافه الذی مفریات کړو حضرت موسی علی السلام تا من شیعتی چې د دلی دجن او د بنی اسرائیلونو مقابل الذی بمقابلہ را تسکین عدویہ شغد الدش من عند موسى عليه السلام فكذه موسى مسك وركلا غلى موسى عليه السلام فقد عليه فقد عليه ما ندى فقد له وجل الرد يا فقد عليه فقد عليه مرج رؤسته عليه قد بان لي قال لي حضرت موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان دا دعمل شیطان نه دی انه یکنن دا شیطان عدو دشمن نه مدلل ندین او خطا کوم کې د خرجن قال وی موسی علی السلام هغه ما را انی یکنن وچین ظلمت نفسین ما زیاته کلیه په ځان باندې سفرلی ته ماته بخنو کې فغفر له وللا انه يكن شاندا وهو الغفور الرحيم دعا الله دېربخون کې او رحم کوم کې قالوېږي نو صالح اسلام رب اي جما روا بما ان انتا لي اقسمي بسبب نعام كل استط ما بنيد دابا لپاره د قسم دا او علماء ته کی مصدریا نو معنی دا به مان انتا لي اقسم بإنعامك علي قسم خرن پا انعام ستابان پا ما باننی یعنی تاپ ما انعام کڑے لیال لازم آد قسم نی فلن اکونا چر با نشم و زہیرا للمجلمین اندابی با مجرمان و پارا فأسواف المدینتی سبائکو پا غخار با مصر کی خائفا یری دنکو تا رست رست قتل یترقب انتظار کو رضا معنا موی ترصدو یا یترقب یل انت فترس ترستیکتم فذللو ناساط یا کشفن سرہ چنده د غختو د موسی علی السلام نه بلم سے ترن یستصریخو چی وهل بتا قال لهم موسی علیہ السلام انک یقیننت لغوی النبین خامخفر سر کش سرجننی روزان است تا جنگلې صلی الله ان ارادا ارکل چيرات درېږي موسی عليه السلام ايب کي شبلذي دا چروني سي هملو كتاب کزناني هوا دو الله ما چا دشمن ملي دوارو قال انه دي دکشتل دلي موسی عليه السلام نو يا موسی اي موسی را دلر انت قتلني چ قتل کي كما قتل تا نفسا بالامثي لا تسندي وجلوغا نفس فرون ان تريد تر اذن لرل انت تكون جبارا مگر با چشي زور اور في الارض تكن كيم وما تريد تنغار انت تكون من المسلمين دا چشي ته اصلاح كون کن گنا <تصفح> بس غسری جنگ لا فرون قتل جيشه له مصال والسلام کړه پس سلام غیر غیر مشوره راو تاو د موسی علی السلام د قتل اعلان وک و جار ظلم من اقصى المدینه تی راغلو سره د برخارد من دینه یا ساح چرا مندې والی قال وی دی او د رجل مومن یا موسی موسی علی السلام ان الملئ یکنه مسرداران یاتمیرون بک مشوره کایستار کی لقتل وک دپارچ قتل کی فخرج مییا ان يكنن ولک طاره من الناس یین خیره امنم فخرج منها وطلع موسی علی السلام بینی سرنا خائفا یرید ان کہ یترقب انتظار طول قال یلی موسی علی السلام رب ایذ ما ربا من القوم الظالمین نجات را که ما ته قوم ظالمنا ولمّا توجّه هاركل چمو توجّه شوو تل قا امدین اتترقب مدین قال یلی موسی علیہ السلام اسار ربی امدج ربما ا یهدنی روان بک نالرا سوا السویل فبرابر الارض مدین بانی اسار ربی امدج ربما رب روان بک نالرا سوا فَبَرَاجَرَ النَّارَ دَمَدِيَنَ دَنِينَ <coughs> وَلَمَّا وَرَدَ الْكَلَجِيرَ سِيدِرَاو مَا أَمْجَنَ مَا غُبُدَ مَدِيَنَ <يَنْتَا> تَ أَوْ قِي تَورَسِيلُ وَجَدَ عَلَيْهِمْ مُنْدِلِي طُخَادَغِ كِي أُمَّتَن يَوْدَلَا وَجَدَ عَلَيْهِي إِنْدَغِ طُخَاقِ وَجَدَ مُنْدِلِي عَلَيْهِي طُخَادَغِ كِي أُمَّتَن يَوْدَلَا مِمَّنْ نَاسِ رَخَلْ كُنْ يَسْقِينُ چې خپل زماورې وبکول ساروبکول ووجدہ منبلی مندیهن آخذ مینا امراتین دغه نامه تزودان چا خپل زماور دې وبون منکول قال وی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ما خط حال تاسو بیانو قال تا دې بیانو زنانو لا نسقي منغا خپل جناور غډي نو وکاو حتا یسبیر الیا او تر چې واپس لار شي داشوږي واذونا شیوخن کبیر او بابا جی نو موږ بداد کبیر ډېر نه ډېر بداد ډېر غیشته پس قالهما نو ګډي یو کړی دی یار له سمته او بیا غرهوله موسی عليه السلام یې سوریتادو ندلاند کې نو فقا ل اورب دی اغ مه به ان کې منځچون لما هغستته انل ته لیا شرا لږېته ما ته من خیرین د سخورات نهافیر محتایم الله ما ته په سخورات را لږې غ د شوي و لما د کې داه مدینو د مصر په منځکېطره د فجا دا هممه راغلي دي مثال صلته یو ددي دوواړه ځناونه تمشي چراتل له آ په ډې هیا سره تمشي ینی پیا بر راله ل په ډ هیاانې کات دي اننا د کن باباي زنا ی د دو ک بلوته لزی کا دطه چې ببد چتا مونږه تارګونو روبکلي سلام ما جاءه هر کله چراغ ورتابه نی سالي سلام وقص عليه القصص او بيان کتهغه ملتولا کي چوده شانکارشه قال هو صلي الله عليه وسلم مرتيل لا تخفيرهما نجوت من القوم الظالمين تا نجات حاصل کو د قوم ظالمانو نه بل دای باصوی نه چلی قالت ویلودی دییم نور دا صلی الله علیه قالت ان داهما ویلودی دارنا یا بتي دا جی استا جری ہوں پنځ درې نیم ان خیره من استاجرتا یقینا غرض اچان چيتي پنځ درې نیم سي داو صلی الله علیه و سلم الامین دے طاقت ورو امانت دار ویر پیو خود گنو کسانا بوکی یواز رویس تا دران جن چماثر پلار را کن مال زی ینی مان را مختش ورسطن مات اللار خیا قالو ایلو حیش وضل علیہ السلام انی وریدو یکینام وراد لرم ان ان کے حقا دا چپنکا در کن تاتا اہدب نتی تا یا یود دی دوارو لونہا تینی چداوی دا مانا علا ان تاجرنی سمانی ہجج ا ظلمہ دا ماناکئ علا ان تاجرنی دا چته خدمت کې زما سره سمانی ہجج اتکا لا مزدوری ورا سره کې نوکری وکي زما سره اتکا دا پکه مہر جوړیږي او دا قانون دنیا کې درست اغمتا ته یو بڑا ماناکو لالا ان تاجرنی سمانی ہجج پدې شرط باندې انتا جوړنی چې اهل د زمانه ببدل دې کار کول او سمانیه هي जगत کالا ات کالا وماله خدمت دې کار پیښیوالې تا یې محرمدا کې وعده موکي الا انتا جوړنی سمانیه هي جدي پدې شرط باندې انتا جوړنی چې جرټ داخله زمانه اهل د زمانه بدل دې کار کولو سمانی یہ جگہ تک اعلی ہمتمم داشرم کی چریطور دی کلس گالا فمن علمک مدارستارو طرف مہسانی وما اريدو ان انش قال چ سختی کم پتاو امین ستجدنی يرد چهب من مال ان شاء الله وكذا الله شيء من السؤال هند می قانونا قال علی موسی علیہ السلام ذلک دینی و دینک دا خبرت من زمان استاکنا ایمال اجلینی کم یهد دو دوالونی تونا قدویت چی ما پرکا فلا ادوانا لیا ندعا فزیاتینی پنابانی والله علامہ نقول وکیل والله والله رب العطلہ ما پاسبانی نقول چوائیو من موکیل ومیار دین مثال احلام دا لسکال پرکیل علامہ کبیاں نوصل اجلا هر کله چې پوره کړو نو صالح السلام له زلاغه نیټه لسکاله تیر کله و ساره بی اهلیه اور اروان شود اهل فل فرند فرطا انا سم لیدله انا سما انا ابصرا لیدله من جانې ویتورې طرفه د کوه تور نو نار نور قال علیہ السلام له اهلیه خلقور الوتا کو شوطا تو دیزے کیسار شئی انی آنست نارا یکنن مالی بلے دے اور لالی آتی کن خامخا چرات لکن تاسو تا منہا دے نا بخبرن پس خبر بلار سرالار غلط شئی او جویت منن ناری یا پل تکری سرد دے اور نال لکن تستلون نگتار چزان گرن کئی زان توٹکے کل اما تا هر کل چراغلو دیتا نودیا آوازور کڑی شویو من شاعت الواد الایمنی من شاعت الوادی دغاڑی دکنی الائمنی خی طرفنا فی البقعت المبارکتی تا میدان از مکتی چغی کی دور برکات کی لشی من الشجرتی دعنی بطرفنا ایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان چون بچین ان الله ظم الله رب الله علمین تعم کې د مخلوقاتوان الې اساک او دا چ غ داختله مساويناار آ هلکه چې اوقته مثال سلامدي لرهته خواضی دا کا ان جانن تایدنی دغه نرې نار دی والله مدبیرن نوواته شو مثالله سلام شا کوونې ولم یاکب ولم یعقب مانا ولم یرجع واپس نشو یا ولم یعقب ولم یکن یلتفت رشت یڑکت اللہ یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل را متوجیشا وَلَا تَخَفْرِغَمَا إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ يَكِنَنْ تِي بَأَمَنْ وَالَوْنَا اُسْلُقْ وَرْبَنَّكَ وَدَكَ اللَّاسِ قُلِّي فِي جَوِكَ تَغْرِوَانَ قُلْكِي تخرج روذه به بیاس من غیر سو ان بغیر سودی نارایه او د عیب او د نقصاننا وزن او جه کدجان سرا جناح کا لام تختلی من الرحبوده وجده بطنام فبدرمان راضی رضا کی سنی فردا الله سن جوختور اس وزن جن قیلکد ذات الصل فر جناح کا لام تختلی لا سنختل من الرحبی د وجید ہے پتنا کا برہانانی دا دوالہ معجزہ من رب کا استعاذ رب طرفنا یوب امساغ معجزہ اودیم اغلاس کی طرف مروہ سے پڑکی او دریم خبرت دیل وطاری علاج اللہ خیر فزانے کا برہانانی دا دوالہ معجزہ من رب کا استعاذ رب طرفنا إِلَّا <سؤال> فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنَ تَمَلَئُهُ سَرْدَارَا مُلَاعِتَا إِنَّهُمْ كَانُوا يَكِنُونَ دَيَّماً مُسَاطِقِينَ يُؤَامُ مَا فَرْمَانَا قَالُوا يَا مُوسَىٰ سَلَام رَبِّ إِنَّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا يَكِنَّمَا قَتَلْتُ قَرِيبًا دِينَا نَفْسٍ فَأَخَافُ وَيَقْتُلُونِ ذَرِيدًا شِمَاوَقَتَنِ وَآخِرُ الزَّمَاحِرُ نَهَارُ اغدر فصیح د زمان لسانن تجوکی سارسمه مایا ملیګ دغه ما سره وئ ان اندادی یصدقنی دغه زما تصدیق کئ انی اخاف و ان کذبن یک من غیر یم چړی ما ته دغه نسبت وکی قال ی رب العالمین سنشد ازوبک غربه چ مضبوطی بکومغه ازوبک نته استه د حقیقت ورستاونی ونجارلکما سنتوانن وبگرغم تاسو د پارو وغلبہ فلا یسینو لیکما دایم مشیر رسیدہ تاسو ته د آیاتنا لاړ شې دوارہ زموږه آیاتو مې معجزات وانه انت متا سو دوارا ومنیتدا کما هر هر اسوب ستاسو د دوارو الغالبین الغالب فَلَمَّا جان مُوسَىٰ کله چ راغلودي په مصال بِآيَاتِنَا د آيات نه په موجو زه بيناتن چې سرغې سرې إِلَّا قالو نوليدي ما هذا الله صرن مدي دا مګ جادي د مسترن د ځان مګڪي وما سا انا نهډري د منګ د هذا پهبيباني دااکې خبري چې مصاله کوي في آغامل اوولين وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام ربی اعلم رب زمان خطو حدد من پاغچ آبانی جا ادل هدا چغرات ملک لگی پہدایت سرا من عمدی بطرف دا اللہنا ومن پاغچ آبانی پوہدے تکونو له آقبت الدار چشی بد آغد تارا خخاتمہ الدار دار مناراد یا دار د دنیا دی یا دار د اخرت و منو په هغه شعبان دې ما رب فطوره تکون له چي شوا دا غد تار اخرت الدار خاتم الجام د کور د دنیا یا د کور د اخرت انه يتنا شاندار لا يفلح الظالمين مقام دې کی د الله دا هزار نه بچ کی لینا وقالت رعون ويل فرعون یا ايها الملؤ اے جماعرمشوری کا کسانو ما علنت لكم زمین کو حساب بپار من الہن فہس مددگار دانی غیر اسی واضح زمان ما و ظلم مددگار فاؤقد دنیا ہا نہ مبل کا اور مال ماطارا فاؤقد بلک اور لی مالطارا ہا ما نے ہا ما نہ لتی داغه تفسيرين وکړي او ته خو خست ایجاد وکړه فاؤقد مياه اور بلک د ماده پر اه مام تهت باندې تخیخست کا فجل لي سرحن د جوړه کا ماده پر او ماړی لال لي اتلو الا اله موسا لال لي کې ديشي جو اتلو ورجو الاله موسا اله مددګار د موسی اسلام تا اغله ورجو اطولو تمانا دوار خیجی دن لیو دام مانو لعلی دید تارچی دو اطولو خبرداری حاسل کم اله اله مرسا دارم معبود و مددگار دو موسیٰ علیہ السلام و انی لا ظنهو من الكاظمین او یکی من زخامخا بمانکن تدوانو در جنونا وستقبرت کبر کرو فالاربي قد متي بغير الحق انا حقثرا والظن ايضا يقين فاتلو انهم يكينون لي لنا ظن من طرف تلا يرجون वापस بمشي دعي فاخذنا والله يلوم من جاء الجنود له كردا فنبذناهم في اليم وينتعكم من لدى ضرياك سنور كيف كان وجعلنا لهم متان غرذوا مندي ائمه متا مشراعي مبدي يدعون ثم غرذول مندي ائمه نشرع مندي دي نهي يدعو للمار خلق رابل اورطا ويوم القيامه لا ينشرون اطرذ چمد دي سره وندا د نکريشي واصدانهم الله يور پسیکره مندي پسي سي هاذه الدنيا لعنتا تدي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْرَأُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَكْبُوحِينَ وَبَدِيدَ بِشُكْرُنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَأَرْسَلْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا تَزَاعَنَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى جَهَلَاكِ كُرُونَ غَافِلُونَ دُنَيِّ بَسْوَائِرَا دِكِ دا قلمندې خبرې وي دا قلمندې کتابو دليدو کتابو لنا توو دپاره د خلکو دن او هدایتتو ورحمتن او دا دا الله د طرف نه رحمتتو لا الله هم تو کون دد دپارجرې نه صحت قبول کې وما کوم تبیجانې بلغربی او نوته محبو تا طرف مغرریديدو کوهطورور بهېقبنا ا دا کلچ حوالا <سؤال> کولو منگا حضرت مساله سلامتا الامرآ وکار با پیغم رئی وما کنتا اونیت بجانب الغردیی با طرف دا مغرب دا کوئی تور اذ قبعینا کلچ حوالا کولو منگا ورکولو منگا مساله سلامتا الامرآ وکار با پیغم رئی وما کنتا اونیت من الشاہدین دا حاضر ولاکن ان شاءنا قرونن لكن في ذا كلمه قرونن تيلي فتكا ول عليه الامر مقدس په دیบาลي عمرنا دوی مر دوی دوی د وجنا په شريعتو او احکاماتو کې تبديلي راغله وا نو ذکره تبديلي براله رسول په نبي تاسو عمر له غله وا ما كنت تنيت صاب يندرا ساویاً اسی دن کے دیرا فی اہلِ مدینہ پا مدین والو کی تطلو علوہم آیاتنا چلو ست اللہ تعویدان آیاتنا جنگا او پدھی ترکی دیز ذکر ولیکن کننا مرسلین لیکن یم ورالی بن کی مطمئن رولی غلی تالم وحیو کا وما کن اذنا دینا کلو شموږ आवाज ورکړو نو صلی الله علیه وسلام تا اورته الله رب العالمین ولاکر الرحمت من ربک دا ان می چته د مهربانی استاذه رب طرفنا لتنظر قوم ندير پارشویری ته قوم ما عطاهم چې نه راغلی دیتا من نذیر مسو ورکون ورکونکو من قولک تان مسکین لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ د دې لپاره چې نو سیحەت قبل کې ولولا أنت سيبهم مصیبتن او کچر نه ودا چرسه دلې ودېتا یا أنت سيبهم ولولا ان کچر نه ودا أنت سيبهم مصیبتن دا چر ته څنګه مصیبت په سبب د حغامه لوقدمت ایدېن چران د بیجلو دلاسونو دږي ق م ب رناايمون لوله اورسلته لنا ررسول دا نراليږلو مومتې غبر س طببع آې کاط دا ل استستااب یادنو کوونه من ممنين او شبه موږ مومنانونه داګل به سبا شلو ددا ورته پرې نه فلمما جا قالو نوویلو دو دوی لولا اوتیا اولو ورنکل شدی پیغمبر تا مسلمہ اوتیا موسا تمسل دہاگی چور کلشو موسا علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا بای کفر و انکار نو کڑ بیمارا موجزاتو د کتابنا اوتیا موسا چور کلشو موسا علیہ السلام تا من قبل مختب قرآن نا قالو قالو ویلو یا قالو دی وی دا کافر تا دا زمانه د دور دا سحران تا زواہرا دا قرآن حکیم و تورات شروف نوز باللہ من غالق دعا دا جادو کتاب ندی تا زواہرا دا یعب الانداد و تصدیق کئی یا سحران دا دعا جادو گردی نوز باللہ من غالق موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تزواح را دیو بلندات کئی وقالو وائدین نا بکل ان کافرون ممد بیٹھولو یا نو دوارو کتاب انہوں نے انکار تا ان کیو قل ورطویات آتو بی کتاب ان غوریو کتاب من عند اللہ چیوی دا جانب اللہنا هو احبا من ہما چا غدر لار خود ان کے وید دردو کتاب انہوں نے چا قرآن تورات تے اتتبیو ہون زبور پسی روان شمزب اومنم ان ق سوادړين کې تا سرشتېته لم يستو لکه ک چرد قووالو نوکو تاته زما محبو سالن پوهشاه اننمما طبونه هواهم یقی نن روان ديډ دخواشا ت خپلو پسې ومن اجللو او مشته د ډیر زیات ګمه من منډهچه اتبا هوا چې غ روانې دختلخوا شو طبیت پسسي بم اللہ بغیر هدا من الله بغیر د سید ہدایت نه طرفدا الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين بیشک الله ہدایت نه کوي قوم ظالمته ولقد وسلنا لهم القولہ تفسیر جلالین کې وسلنا معنا کړي بیاننا ولقد وسلنا لهم القولہ اے بیاننا لهم القران دې شته بیان کړه د موږ د دې ته قران لعلهم یتذکرون د دې لپاره چې نصیحت کوول کی وسل اصل کې وایي او خبره د بلی سره جوړتول نو معنی دا وله قدو صلی الله علیه وسلم کاون په در پی را لګل د موږ د دې ته یتذکرون د دې لپاره چې دوی یتذکرون نصیحت کوول کی الذين <سؤال> هَٰكَثَ نَأْتِي نَا مُلْكِ تَابَ اَشْرَكَدَ يُمْ نَئْتِ كِتَاب مِنْ قَبْلِهِ مَخْتَبُ قُرْآنَ هُنْ بِهِ يَمِنُونَ نَغَيْبَ الْقُرْآنَ بِإِيمَان رَاضِي وَوَاعِط لَالِيم كَلْچُ لُسْشِ پَويَانِي قَالُوا وَإِذْ يَمَنَّا بِهِ مُنَإِيمَان لَغَضَ بِالْقُرْآنَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا یقیناً دا قران حکیم حق او رشتیا من ده طرفه د ربزمنا ان كنا یکمن و منوا من قبلہ مخدو نازل دی د قران نو مسلمین واحدین او مسلمانان یومنا من قبلہ مخیرات نو دی قران نو مسلمین مسلمانان قران نو منول چی کتاب درازی او د الله کتاب وی ولا اکلا کسان یوتو نہ يرب كرشي دیت اجرحم مجلدنی مرته نی دکرتا دما په سبب دا غسه د روح دی سفر کړه او یدراون بالحسنۃ او د تکای دپنی کای سره د ویلرا و مم ما رزقناهم ينفقون او د هاسنہ چې من رزق ور کړل دی تا د الله نار کې لګی و یذا سمع اللغو کله چې واری دی برباد خبره د شرک او دی نه اردو عنه ملې مخړې داغنا وقالو ايدي لنا اعمالنا موږ به طاره ملينه زمين دي دي ولكم تاسو د طاره مې شرکانو اعمالكم ملينه تاسو دي چې شربه سلام علیکم سلامتی ايدي پتاسوناني سلام د بایټ لا نبتغل جاهلین نه لټو موږ سره ګډه نارګر لنا جاهلان انَّكَ يَقِينًا أنتَ جِيَ مَحْبُوبٌ لا تَهْدِي لَار نَشِ سَ مَوْلَى مَنْ حَا چَاتَا أَهْدَتَا چِتا ور سَرْمِينَ آدَتِي خَخِ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكِنَّ رَبُّ الْعِزَّةِ يَهْدِي دَات كَي نَيَ شَوَاعَ چَالِ چُخَ خَشِي وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِينَ أَبَدَ اللَّهُ حَقِ حَرِ تِلَار بِنْ دِن گُوَانِ وَقَالُوا أَوْلَايَ دَ مُشْرِكَانِ کچو دروان شو مونږ د هدایت په سیمه کې د تاثیره محبو متخطص من ارغنا نو به تخوله شو مونږ د اختلاظ مکینا علم نم مکلهم ارم زه نده ورکل دیتا حرمن حرم شریف امنن جنن والو یجبا الیه سمراتو کلشین راہ کیشی دیتا سمراتو کلشین میوه د هر رزقا مللنا ذاخراق دي رزق دي زمينه طرفنا ولكن اكثرهم لا علمون لكن ډير دي دي نه علمون په هي غينا وکم اهلقنا من قريه تن او ډير هلاك دي موږ من قريه تن كنولنا بطيره معيشتها يوما نتدوطا بطيره معيشتها چې تکبر ک برکړ هغوی معی یعنی په جونون خپل کې برت مع شها چې ت برک وغ مع شته په ګون خپل کې یا برت دهد نه ورتیر شو مع ش کم حد چورته الله مکر داغې ورتیر شو فطریته مساه ک مداوي کورونه داوي لم تسکن جوس د نشر په دی کې من بعد پس د حالاق داغ اللهقلليله مګر مگر کو پلاهتیېږ نو سنی مرضیا پره پې سرشي و نحنل واریسین اوګ و او موږ نن واریسینمونګ په میراسه غتون کې وماکان نرب د کار ستا محلیکقره حال اونک کللو له ح یا باسه تر دی چېېږ چې اوفی اصل في امها طمند دای کې رسول پیغمبر يتلوا عليهم آیاتنا چونه لید پیغمبر په دیوانه آیاتونه زموږه وما كنا نمم ملک القر اهلاک ان کی کلو لرا الا واهمها ظالمون مگر سیدون کې دی وما اعتیتم من شئ هاغه ذکر کې شی دي تاسو تم من شئ څه سيزونه نا ندا فائده دی جن دنیا دا وزینت هوا او نمایش او د ولدی ره و ما عند الله او ها سجد الله سره دی خیرونه غره دی و ابق او من شيء د اقل نه کار نه خلی چا فانی شی طاقت باقی دی نه غره کوي اتمم وعدناه او ها سوچ چو عادت کړيب موږ دا سره وعدن حسنن وعده کوي فهو لاقیہ ہی فهو لاقیہ نو غریب سره ملاقات کوم کې کمن ویکي دیشی پشان نا چا متانا هو چه फायदा ور کولای جام موږ غویتا متال حیات دنیا फायदा د جنو دنیا سنہ هو دی اویوم القیامت ترز قیامت منل محدرین زیبد حاضر کړه سونه تاعاب وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ هن په کمه چوااز غورې الله ديته توقو نربله لمین ورته وئ نه شوورکه الذي نه کمهې کدي صداران زماه قتونتهګون چېي تاسو چې تاسوه في ګمان کولو چې داله سدارانو برسیدار قاللله نه ربنا ايذ من غرى علينا الذين ضلوا هؤلاء الذين گمراكوا مننا الذين گمراكوا مننا الذين گمراكوا مننا لك جميعاً گمراحان اقو هناهم گمراكوا مننا لك جميعاً گمراحان تبرنا اليه د زاری فرغندو مونږ اتا تا الله مونږ دی به زار ای تبران ای لوګ به زار کی ما کان نو د مشرکان یا نا یابود خاصني لړ عبادت کوم کی وخائشات په سروانو وکی لوګ ای له شیو د مشرکان ارو بلای احلی صداران چر دی سختین مخلاص کی دنیا کې راته سره مدد کول وسیم را مدد کئ تَبَعَوْهُمْ لِدَيْوَرِ طَلَبَ با... مَدَدٍ وَيَرَوْنَ بِذِلٍّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ مُقْبِلَ وَالِي بِنُكِي ذِي رَطَارَا وَرَأَوْا الْعَذَابَ أَوْ بَيْنَدَ يَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ لَذَيْب وَكَاشِوَدَ إِلار مُنْدُنْكِي وي وَيَوْمَ نَادِيهِمْ تَقَمَرَ شَلَّى آي آيَاتُهُ كِذِبا فَيَقُولُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بُورْتَ وَإِمَّا ذا جِئْتُمُ الْمُرْسَلِينَ څه جواب ورکړل تا چې پیغمبرانو ته اې چې کو تا سلاي جواب کړو فامیت علیہم الانباو فامیت علیہم الانباو پدشي په دیبا نه دلیلونه څه ورته دلیل یانو ور دنیا کې خدا په دلالګوري فامیت علیہم الانباو پدشي په دیبا نه دلیلونه او خبرونه یا مَیذِن طَارَغ دانی فہم لایۃ فاعلین مَی دَیْد یوبلن تَقوس نشی کولده بد دوجنا د بیا که خشر د طاره دلائل ګوری کغه فل و ته تنو بل لوی ته کتاب را لوګور فاما منر چا سوګ دیتا بچتو وی وسه شرک نا وا امناو ایمان ور ور و عمل صالح نو عمل کړه نی فاسا ایہ کون من الفلحین من دې بدات شی و دې کامیاب نا یا رب که حَجِ حَجِ اخْ یخلق ما یشاء و رغب تا پیدا کای هر چ خویشی و یختار او د اختلاف وکوی له غرقول ک و یختار یا د معنا و د اختلاف وکای اختلاف اختیار چلی یا یختار او د رب غرقول ک ما کان له الملخیرت مشته دې مخلوقات او د پاره الخيرت او حس اختیار خو خدای تووب د الله کی اختیارات خوښ تا اختیار لري چا خدای تووب د الله کی اختیار نشته ما غنه له مل الخيرت مشته دې مخلوقات اختیار په خدای تووب د الله کی سبحان الله تعالی د الله وتعالى عنا یشرکون او چد د یاثنه چې دی ور سره کوم وربک یعلم رفتاق ہوئی گی مات آسمانی تو کن سو دورهم چپټے سی نید دیوما یول نی نوا چې دې سرګندوی وهو الله او دہ الله لا اله الا هو مشترے بل واقدار ده بندګی سی وا ده حم فی الاول والاخرا نبی الله دا طار سی فتنہ ده خدای لا الله خرا په دنیاو تااخرتکی وله حکمو د الله ک سره چلیږ وي ل ترژون او د الله ل تاسو تسکرېشي قیا ا تم خذله کې تاسوناته ان جاله الله لکو لله کچلو اوګ الله په تااسه من اله استریبل سو مددگار غیر د الله نا یافیकुम بدویا چراولی تاسو لره رانا ورزی اسلا تسمعون آیات تاسو اورينا قل و اریتم خذرا کیتا سمع ارام ان جعل الله کچرودر هی الله پتا سو باندې انهار رزمدن میشا اله یومل قیامت یزید قیامت پوری من الههم غیر الله مستدبل واقدار بلزموار سوا دا الله نياتي کوم بللين چراوین تاسو لر اشبط اسكونو فیه ستاسرام کوي پای کی اصلات ابسرون اتا سو غور یوینینا غمیر رحمتی د مهربانی دا الله نا جاللکمل لا غرذلی تاسو د طار اشبا ونهار اورز شپاورز پیدا کړی لتا اسكونو دید پارچ تاسو آرامو کئی پدیش پکی ولی تبتغو من فضلی او دید پارچ د وید حلال رزق دا اللہ نا پدی رسکی ولعلکم تشکرون او دید پارچ تاسو دا اللہ دینا ما تو دا کئی ویوم ینادیهم پا کمرچ یواز بور کی دیتا فیقولن رب العالمین دو وی این شرکائی کم زیکی دی اے مشرکانوی صداران زمان له نه هغې س باران کو تم ته زمون چې وي چې تاسو به پېدونان کولوځانه الله روبهباسومونږ من کللو مت د هر یوي ډ نه شه بګواټ دووا الله روباسي او دا به نهبيوي سقل لانو اووامونږډې ټولو متونو ته هاتو بربحانه کو را وړ دلیل تاسو چې دنیا کې په کوم بنه ملکول هغې دلیل پیش کوئ هاتو بربحانه کوم اور کوئی دلیل خپل فعلمون کو ہوشد دی ان الحق لله یقینا حق ثابت تھا صلی اللہ علیہ ورا ودل انہم ما كانوا یفترون اروپ بشید دینہ چودهی دنام نه جوړو انکی ان قارون اللہ یقینن قارون کان من قوم موسی وہ دے د قوم د حضرت موسی علیہ السلام نا علمو لیکنی د ترز و تفسیر ابن کثیر کی لیے دا قارون نمثال اسلام د طرز و فدغ علیہم مزیات کرطا غوی باندې تکبر او سرکشی کړوا وا اعطینا او ارکلون مغد قارون تمنل کنوز د خزانو هغه خزانی ان مفاتحه کی یقین کن کنیا نه داغه ا د مفاتح معنیه نکړي ادامانیم کری مفاتحو یکی من لوحیو صندکونا ددعی خزانو لتنو او خانخا دادرانو بالغصوطی پیویڈل باننی اولیل قووطی چدا خاندان دو قووطو دمرلو خزانی اجرائی کنجان پی درانیوی صندکونا پی درانو ایز قال لہو قومو کلچویلو دی قارون تا قومن لا تفرح لوی مکوا مستی الله <clears throat> <Coughs> مال, مال درکړې لويو مستي مکو <مقا> ان الله یکنن الله لایحب الفريحين محبت نوساتي د لويو د مستي کوونکو سره وقت ته ولټو وفي ما تاس الله چلاتل درکري ادار الاخرته کور د مال الله درکړې د اخرت کور پکولټو ولا تن تنسي وکه منو دنيا او ميرغا برخه خپله دي د دنیا نه خخراس کا اغندا جامي جوړا نکاحي نه کړه ابادي جوړا وا احسن احسان کړه الله د مخلوقات سرا کما احسن الله الیک لکه څنګه چې الله احسان کړي ویتا سرا ولا تب الفساد فل ارض ملټو فساد ورنوت کی ان الله لا يحب المصيرين یکنن الله محبت مصاعت و فساد کو ان سرا ان شاء الله مزه بسوي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انما اوتيته على علم مني قال يا قارون انما اوتيته يقيندا مال راك له شد ما تعالى علم من فسبب ذا علم مني جز ما او لم ي علم الله <سؤال> آ د پههنې ان الله <سؤال> چېکنن الله <سؤال> قد اهلکه من قبلو ی ب شکه حالاق <سؤال> <سؤال> کړي دي مخه دنا منقرروي د پیرونه منهاسوک هو ش من حکوتن چغی ډیر مضبو د دنه په قوته اوطاق کېوه اکثر جمع او ډیر زیاتو په جمنکوو د مع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تاسو شنو کوي عن ذنوبهم د ګناهونو داغي المجرمون دا مجرمانو نام قیامت دا روږدره ده نو کله وي تاسو شنو و会 کله وي نو هر موخه مناسب دي او باندې جوابونه علما کوي فخرجا يروته دا قارون تخفل قوم باندې په زينته په تخفل ډوله نمایښ کې نو کرام خادمانو لا كنت نحك روانه لا تاسو نه نلیدلې گاڑی او مکه ته چلو یارهن والا گاڑی خلکو لا ټو نلیدلې زیري چیرداسه زمبن درمه مالو نقکي ټوپه کو ګاډ ماډو والا تلل فخرجا لا قومي رایتو دا کارون تخت القوم باندې تخت الزینت او نمایشه و ډول کی قال الذين وليوا ها گسانو یریدون الحیات الدنیا چا غی اراده لرد جون د دنیا یا لتا نه ہے ارمان نه یا لنا چوی من د پارا مسلم اپ مسلائی اوتیه قارون چور کرشیوی دی قارون چې داسې خا د مانو سر ل نو کران زمونمیر ان هو یقی نن دا قاارون لو ح ناین خاامخوا خاونډ برخ ل دا ډرې د برخی خاون دی وقال ل ویلی واکسانو وا کسانو اوطله علمما چ ورکه شو او اعلم ویلله کوم مع سره په حال تعجب دی تاسو د دلله ګورژو دنیا او دې حرا مالته گئی وے لکم تاجب دے پتاسو سواب اللہی اگا بدل دا اللہ چی مومنانو دا پارے تیارکڑی دا خیر لمن آمنا دا دیر غورد دا غچا دا, دا پارے چیمان روڑے وامل سوالحنو ملک ربنیک ولا یلقاها اللہ سوابی رون او نشیور کې دے دا خوی مگر سبرنا کتا سورہ د قارون اگا مزیو چرچیوی نوکران خادمان خسفنا به وبدارهه الارض و ورخخ کلو مونګه ده وبداري او کورده ده خزاني له لارګه تجمع کي هر څه شرم ور دګ پناکان محو نو دغ سره من فيتين سدلا ين سرولم چندا ديكلو دګ من دون الله سوا الا الله نا و ناکان من او نو د انتقام د بلي غستم وَأَصْبَحَ الَّذِينَ عَادَرُزِيدُ لَهُ هَكَسَان تَمَنَّوْا مَكَانَهُ جَئْتَ تَمَنَّوْ أَرْضُوا لَهُ مَكَانَهُ دَرَجَةً وَدَرَجَةً بِالْأَمْسِ تَرُونَ يَقُولُونَ وَيْلَ غَيَكَ إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ, اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ فَرَاخِذُ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَضِيقُ خَوَشِيمَهُ مِنَ الْبَادِي وَيَسْلُبُ الَّذِينَ غَنُوا وَيَقْدِرُ تَنغِيرَ وَلِي مدانه دغه چرچا چامال لګځو د دې بدیشي او لا چاله چې وزارت او دارشویور پر دې بنډر خوښه ما غیره پاره ته خو او پرزګاری ده لولا من الله علینا ته چرې نو چې احسان کړ الله په موږ باندې لخص فینا موږ مور سره ته موږ کېور د وکړه وک انه یقینا الله رب العزت وکانه یقیناً دا اللہ رب العزت ویکاننہو لا یفلحنی کافرون ویک انہو یعنی یقیناً تو گورینا شاندادے ویکاننہو ویکاننہو کمان علم تر انہو تو گورینا یقیناً شاندادے لا یفلحنی کافرون کافران کامیابی دے مشی تلکت دار الاخرتو دغه کور دا خیرت نه جه ګرځه دي لرا للله نه دا کسانو لپاره لایريدونونهلوونفل غي چېغې اراده نه لري د ت د پهزمتتو کې والله حس داونه دخصسات والله للمتقین او خیر انجام د بهتر د پرګانو لپاره منجابل حسنه یا چاچرا تلوکل پهې کوي صَلَاحُ خَيْرٌ مِنْهَا لَدَيَّكَ تَرَبَي غَرَبَتْ لَنَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ أَوْ جَاءَ رَأْتُهُ كُلُّهُ غُنَا فَلَا يُذَا فَلَا يُذَ الَّذِينَ بَدَلُوا وَنَكَرُوا كَثَارُهُمُ التَّامِلُ السَّيِّئَاتِ جَمَلُهُمْ كَرِيدِينَ كَارَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَغَر حَجُودَ يَمَل كُنْكِي إِنَّ الَّذِي يَخِنُ النَّهَارَ ظَرَبَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ څه فراس کړو د پتا باندې ای محبوب دا قران چدا به خلق لرسې لرا دو کئلا معاد خامخ واپس به بوزیت اله معاد غو زيد واپس صحیح ته چمکه موظملا کټو فرا شډله خواده چې تابو بیا بوزي یا لرا دو کئلا معاد خامخ واپس به کیت اله معاد غو زيد واپس صحیح ته چې جنت ته قلوا ربی رب زمان اعلم خفو حوے من پاغا چابان جاب الہدا چغرات للکلی پا ہدایت ومن هو فید العالم نبین او پاغا چابان چی دیغا پا گم راہی سرگندکی وما کنتا انویت اے محبوب ترجو چی تابن امید ساتلو ایو القائل ایک الکتاب و داگن چی دربکلی شتا تا قرآن ساکھلا روحیال کی مرات لگن چی کتاب ملاوی इला रहमत अमिर रब्بيك مگر دا مہرزانی د استاد رب طرف نا پرونوی الله یذبد مکیلا واپس کوم دم رغت کافر و دم ر مقابل الله ی دین وګورا صلیو استو قال نو مخی استاد زین کمن طالب کتاب ملاویږي در می کو کنا دغشان شان بری مکیلا واپس کم فتح به کی دغ شان بری جنت تبوهم فلا تکونن محا محا مکیجه ته زهیر للکافرین امدادید کافرانو لپاره ولاسدن نه کا او حامخه بندېې تعالران آیا اللههیت د مستو د بیایانډ آیاتون د الله نه دا, دا کااف <تصفح> بعدز انز لتی لږ په د هاغ نه چېدار را لږې شوی تاته تا ودو لا رب خلک را بله بعد د تو توهید د خپل رته الله اادې هی و توهدي ودو را عبادت دو دسرکتا او توحید ه د رته وه دوه بالاله خله کلا ر دی کا بعد دو دسل رته او تو ه دپ ر کا وله تو کو نه من مشرق او ح مخ مکیږ د مشرکاننا ولا تدمر ما مدد کو مال ہے سردا اللہ نہیں لا ہے نہ خراب معبود مددگار بن لا اله نستری بندگی عبادت لا اله سوا رب اللہ نا کل شی ان خالقن هر یو شی بہلاک و فناشی الا وجه نور مگر وجهہ اللہ مخبا اللہ باندې فنا ناراضی یا کل شی ان خالقن یو عمل ہلاکی دن کے الا مگر هغه ځای خالص د الله د رضا لپاره شي نور بهر ستابو پناشي ورته کوي هر شی د الاکی مگر ذات د الله نه پناکی علماو لیکي اتي شیونه مستثنا دي بمبايش پهلې چواله شي هر سبا نه وسنا راشي مگر جنت اور دارمی حور علمان عرش او کرسی دې باندې فنا نه راځي دا حدیث کړه هغه اتي شیونه علماو ذکر کړلې دي دې دې کتاب مستفنا دی پریو فنان راضی ادایا ساتئی کُل شَیء ہالِکٌ اِلَّا وَجْهُهُ هر یو شے لا کی دن کے دن مگر وجھہ د اللہ لَہُلْ حُکْمُ دِ دی اللہ د طارہ فے صلی اللہ علیہ تو او دغی اللہ تو تا سوگر زول بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام م اللہ دی مراد وانی خطوی هی احف بننا سو آگو مان نر خلقو دا ایو ترکو داچ ری بپری خدشی بلا امتحانا ایو قولو داچ وایدوی آمنا ایمان روڑے منگا وهم لا افتنون او پدیو امتحان رانشو استے امتحان خامک اللہ رولی ولقض فتم اللہ زین بیشک امتحان روستے مونتاک سانو باننی من قبلہم چمک کردنیو وال عمن اللهلهغنا نوخامامخخ کاره کوي الله کسان ص دقو چې رشت ولا ع من ن کاوي او خاامخخ کاره کوي درجن ص د لغ نه آګمان کویا کسان عملو نه صی آې چعملونه کونا دېر بده هغه چې د یو کم فیصله کوي بچی دی الله یې نشي ممکانه یرجو لقاء الله هر غصوب چې چو چې موږ ساتو د ملاقات د الله همینا جاء الله لاات یقینا نیت د الله مخرات منګیلا من راضی قیامت راضی وه هو السمی الاولین او دغه الله ورې دن کې او په هه و من جاهده جهاد چاچ زانو کڑولو اللہ پر جن کی جہادوں کو مجھوں کو دین عزت کو من جہادہ چاچ زانو کڑولو پر نماز جہد النفس یقینا بے زان کڑئی دے زان نپارہ ان اللہ یقینا اللہ لغنی خ مخاب کریا ہے ان العالم المخلوقاتنا اللہ چاہتا ہوں منہ پر جو تجو تلاوت نہ سکے وَلَوِ انَا كَثَا نَامُ نُچي مانو نه روي وا مَنَ الصَّالِحَاتِ نُلِمِ نَكِرِ نِيك لَلا كَفَرَنَّامُ نُسَيَّاتِهِم خَامَ خَلَايَ لَرِبُكُم نَدِوي نَسَيَّاتِهِم گُنَاهُ نَدِوي وَلَمَزِّيَنَّهُمْ أَوْ خَامَ حَتَّى لَغَوْرْ كُذِيتَا أَحْسَنَ الَّذِي دَيْرَ خَيْسْتَ بَدَلَ الَّذِي بِهَغَامَ لُنُكَانُوا يَعْمَلُونَ جُدَيْ جُدَيْ يَعْمَلُونَ ادر خَيْسْتَ گئتي نیکی به یوې لیکن الله به وسه بدلی ورکي نیکی به یو الله به وسه له سوه بدلی ورکي وا اسو ان الانسان الله اي حکم کړل ان انسان تبيوالدي هي فزارا دمورو طارد دکه حسنا د نې کوي کول و ان جاهدا کا ته کوشش کوي استاده والدين استا بار کي ليتو شرك وي ډير پار چت شرکو کې جما سرا ای برخیدار جوړ کې جما سرا ما هغه شرک له سره کبيمن چې مشت ر تعالی راغوانې پوها فلات تهما نو دمر خپل اراد دي کې نه مانی لای يمرجوكم جما طرف کوي واپس کې ذل استا شو فنبوكم مخذر به کوم تاسو له ما كنتم چې تاسو ملکن کی صاد ابن ابي وقاص جناب اغاشره مبشرو صحابه کرامو کېره کله چې نمور و حمنا بنت عبی <أبي> سفیان <صوفيان> نابو سفیان لر و حمنا نمیو تنور کینا سوی قسمی نبر رتی خرم نبو بسکر حتی تکفر بمحمد صلی <السلام> <ترسو> اللہ علیہ وسلم ترسول جلید محمد رسول اللہ نے انکار دیکھ <نیکا> <تصف> <تصف> دیر آگے اللہ آیا تونر علیگل نمور لوئی سدا خستا بدن کی یو روحن ندابوزی جتے زر رتی نقرم و بنسکم و پنور بنا سکر دیو زما دید ربت زاد قسمی کدی دی یو رو پدی سن روح نشی او تا پدی نور ناستے و روٹے یو بنس کے نداری یو یو بزن نمبر تا نمبرو بھی خوزبر بھن پریزن نا پیستا خلق اس ناستے کرا پاسے واللذین اللہ ویحا کسا نامنو چیمانے روڑے وامل السوالحاتے ملونا کینیک لنودخلنهم فی السوالحین خامخا وردنبکو نمدئی پنیکانو کے صحابہ کا پکو شرکی نائم دٹو کوکارنو او کله چې اسلام لراغلی اسلام پرنده ټوکی نه لیکلي ومننن ناسه د خلکو نه مناصوږي یقول چوایږي اامنا بالله ایمان رولې موږ ته الله ځانني پیدا وږي کله چې ورته تکلیف ورو رسول شی فی الله دا الله تعالی راکې جاله فتنه ترناسي موږ ورغې اغازمائش امتحان د خلکو کاذاب الله فشان لا جا ن سر م رد کوو په چ راشي داستارب دطررسنا لقولو نهوخامخوایدوي ان توننا مع کوم یقی نن منګم د تاسو سرو ممولوړ د مالو غنیمت کې برخن را کوئ اولیصلله آ نهدي الله باعالما خپوه خامخه کاره با باله کسان چې ممنان دی وله یاله منل او خاامخه کار کوي والله مناسقان وقال ل نه کثرلی وا کسانو چې کافروي لل ل نهها کسانو ته عامو چې ممنان دي اتبیو سويله نه را روانشي زمون د دلارر پېکو فرختاررکي او تجل دا ګناوي وال نهمل خط کوم پور طب وَمَا هُمْ د حاملي نه الله او نديدي پرته کوون کې من خط یا هم دګناهو د دونه من شین س غبر ان هملهقاذبون یقی نن جي خاامخ درژيله منااس قالله هم او خاامخ پور ته ب کډی دررانبوج ن او ہا مھا تطوس موکری شید دوینا یوم القیامت پرزہ قیامت ان ما داوس دارک کار یفترون چودے چودے زان مزور ولکدرسل <سؤال> اللہ <سؤال> هندشکر علی گلو مون نوح علیہ السلام <سؤال> الی قومه القومۃ فلذ سفيهم موقت تیر کڑے تدوی کی الف سنت زرکالا الا 50 عام مگر 50 کم دا نه نه سه کالای د شپې او د دعوت چلو له پېکولاډه چټي ملای نو زکاغه وای رب انی دعوت قومی لیل او نهارا فلن یزیدهم دعاء الا فرارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا الا ما قوم شپې رو بلورو درزه میرو بللو پټ پټ نیولوی اعلان نمیورته وکړ تا خذهم الطوفان يولوا عقب الى الطوفان او حال دا دې ظالمان مشرکان کان جيناوني جات مور کړو نو عليه السلام او همان دا نو دکشتهي تا سبلاكم سبلاكم ات هتيان کسان ورته دې نه ني سواله کې مرګري شي قول دا دې چې وکامن حتی ا کسان مرګري شو بعد کی راضی دو کما تیایا یودا قوم نے چلس کسان مرګري شو یودا قوم نے چی اته مرګري جو شو په نه نیم سو کال کې سان جنا ہوں نجات ورکړ مونږ دتا وا صاحب سفینته ارحام داوود کیشته ای تو جاننا ها او غرذول و مونږه دا کیشته ای غرذول و یا نشانه ند خلق القدره باره مخلوقاته و ابراهيم اوه ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه يا قوم اتبعوا الخلق قوم تا اعبدوا الله اعز ما قوم دي وللا بندگی وكيتقوا الله نو يري گيس شير تر مشريك و زالكم دارنگ كيد الخير لكم در غرض تاسودتارا ان كنتم تعلمون کی چرتا سو تو هي گئی ان تعبدون یقناً عبادت قویتا سو من دون اللہ سوال اللہنا او سانند بتانو وتخلقون افکا اور جوڑویتا سو دروغ کسیم وتخلقون دروغ وائتا سو افکا دروغویل یا وتخلقون افکا جوڑویتا سو دروغ ان اللذین بے شکا کسان تعبدون من دون اللہ چتاسورت عبادت و بندگی قویتا سوال اللہنا لا يملكون لكم رزقا دئ مالکان ندی تاسو د پاره رزق سب تغو ان الله الرزقا نو لټو یذ الله سره رزق واعبدوه يا عبد دي الله بندګي او عبادت کوي وشکرو له عاشکر یا دا کوي دی الله لرا الهه ترجعين دی الله لبا تاسو ته سکوله شي و ان تكذب ککر تاسو ته درو نسبت کوي فقد كذب امم بیشک د دروغ نسبت کړو او امتون من قبلکم تاسو نه مخکی ومال الرسول الا البلاغ المبین او نشته ته یې بربانه مگر تبلیغ ده ظاهر او سرغن اولم لم يروا ایا د ګورینه که په یو دی الله الخلق سرنګ الله ابتدا کړ د پیدا کولو د مخلوق ثم یعيده و ذا به دوباره پیدا کی ان ذالک الله یسر یقیناً دغه دبار پیداتوال ته الله سامنی کولوا سیرو فل ارضی وګورغی تزمکه کی فهمرو وګورئ که څنګه د الخلقا پرم جه الله شروع کړي پیدایشت مخلوقات سن الله به الله یمشی ان نشتن اخرتا پیداد کی پپیدای پیدا کول بل سرا من شو پیداوی کی انشعه الاخرات پیدا کولو رستم سرا ان الله یکنن الله علی کل شین قدیر طاری او شیوان قدرت او طاقت او علوی يعذب من عذاب ور کای چاله چ فحشی و يرهم من یشاء ارحم کای پاغا چابانی چ فحشی ویله توقلون ادی الله سبحانه سواپس کڑے شئی وماتمون تاسو د معجو نه فيلاري کموری کوون کې اللهله لپزم ک کې ولااف استونه پاسمان کې وماله کو نشت تاسوطه مندون اللهتحوا ال لانا مول واللا نه سویر نهسوک دو دا دا دا دا سو منندادي والنا قسانان ک فر د آ الله چېغی ان کار کله د دعنو دا لاانه والقائ او د ملاقات دین او نه د دې زماده مې خراب نهینا یو لای کاله کتان لهم دې زکار عذاب الیم عذاب د دې دردناک دردناک عذاب دی دیتا سماکان جواب قومه نو جواب د قوم د الا ان قالو مگر دا چی ویلی او قتلوه قتل کیدای ابراهیم علی السلام او حرقو یا وسوږي سان جاہ اللہ من النار خلاص اور کرے اللہ دې تدورنا ان فی ذالک بشکۃ طریق الااتن خامہ توحید نشانات دی لقامی یمنون دا کون پر چر ایمان والی تخت الخلیلی ته اور کې تر تازه خوشاله اوساتلو وقال ایبراهيم علیہ السلام انما اتخذتم یقینا یولیتاس من دون الله سوا الا الله نوسانن بتان مودت بینکم دوجد محبت نه پمن تاسو کې فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې خرابانه کوئی خیر دی کده مینه سو کوئی دی یا رسول الله مدد او یا دا دا رورسی ابراہیم علیہ السلام سو دا ور زرا تاسو مین نه نه پرده تر مشرکان جوړ کی سم یومل یو بیا پرز قیامت باندې اکثر بعدکم نبادن انکار به کای بازش تاسو د بازنان ویلعنو بعدکم بعضن لعنت وی ای بازش تاسو ته بازنان نی و ماواکم النار ازر پات کی دوستاسو ور دي و مالکم من ناصرین نګی تاسو ور چار سوچین دا بیان فامن له لید کی ته ماناداو فامن له لید تصدیق کړو د ایبراهیم السلام مولا ته السلام وقال ولي حضرت ابراهيم علیہ السلام انی مهاجر الى ربی یقینا وہ ہجرت کے ملا ربی یعنی ہا طرف ته جکم طرف ته ماته و ما ربه کوم زد بابل نجم شامتا تا انه یقینا شاندار و العزیز الحکیم دل اللہ دے غالب و حکمت والا و رحب اسحاقا دخلهمغه حضرت ابراهيم عليه السلام د حضرت عيسى عليه السلام او ياكوب عليه السلام وجعلنا قرذول من في ذريته النبوتا تاولاد دکی پیغمبري ولکتاب او کتاب ورکول واعتنا ورکرهم دتا اجرو بدل دغه په دنیا ته دنیا کې ا بدل سوا د منجات نجات ورکرهم د ظالم بادشاہ له نجات ورکرو ا اجرو بدل اسلا تر قیامت ته خلق اخرین وي اگر بدلی سو الله اور تنیکان بشی ور کړو دې چې اخیری نبی ابن ابراهیم علیہ السلام کا اولاد کرول لول و و ان هو یکنندای ابراهیم علیہ السلام فی الاخرت باخرت کی لمن السالحین خام خایب د کاملان ہونے قانونا ایلوتنا سلام اس قال للقومه کل شویل یخت القوم تا انکم یقینا تعسلاتون الفاحش تا معاملات کلی بی حیا ما سبق کوم راې وال نهې کړه تاسوونه به حديته من نه هدنوط من الله عاین نه مخلووقاتونه کوم آیکنن تاسوله تاات نرجله خا خات د کوي نری نوته ت او نه السويله کوي شو کوي تاسولارې شو کوي و دا تتو او نه السوي تاسو غ نسل انساني غیر فصل تراکل کوي او فصل نه یارات کوي وطاعتونا راتل کوي تاسو فی نادی کوم المنکر هغه مجلسونه خپل کوي ناروا کارینو تا تمامه کان جواب قومی هی نو جواب د قوم د حضرت لوث علیہ السلام انقالو ان قالو مگر دا چ ویلو دی اے تینا غیاظ الله زراول ممتاز عبد ان كنت من الصادقین کچریته د رشتونو نا قال يا ليله حضرت نوح عليه السلام رب نسرني اذن ارد مددت ونصرتك يا علال كامل المسيم بمقابله به قوم مستدانو کی ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى هر کله چراغ له فرشتي زم الله حضرت ابراهيم عليه السلام تب د بچي قالوا يا فرشتو ان محليكو یکنن منغا حلاک ان کی او احلها ذهل قریتی او سیدن کو ددی کلیتا انا احلها یکنن اسیدن کلی کانو ظالمین او دعی ظالمان مشرکان قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام انا فی حالو تو یکنن تدی که حلوط علیہ السلام اندے قال ویلی فرشتو ویلی انہم آلم منغا خفو حیو دمان پا چابا نفی آتی چپدی کیوی لَمَنَجِيَ النَّهَى خَامِحَ خَلاَصِهِ وَأَهْلَهُ تَاوِدَارُهُ تَعَ الْمَرَاتُهُمْ نَغَر دِدی دکانت مِنَ الغَابِرین دَبا دَکِتا تِکیدُن کُنَا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا او هر کله چ راغلی فرشتي زم لوط علیہ السلام تصیئ ابهِم مُصِیئ ابهِم خاصا کَشَو پدِ یوان نی مَجھور سیغا سیئ ابهِم خاسکر <خفكر> شو تا غیواننی وکال ال قانون او جانانو په بهم زرن تن شو په دیوانه زرن تغلکی وقالو دی فرشتوار کوي لا تخفيري نما ولا تهزن غم جني نما انا منعجوکا يقينا منجات در کوتا تا هلا کا تا بيدار استا تلمرا تک مبر بي بيستا كانت من الغابين دبا دا د باخطات کیدونکو نام انا منزلون ایکنن را نازلون کیونوالا <سؤال> اہل <سؤال> حاضر القریتی <سؤال> فوسی دن کو دبی کلی بانے رجزا من السماعے عذاب داسنا مترسنا بما کانو یا سقون تبی سبب چودی فرمان ولقد ترکنا منها دیشک پریخ دمز منها ددرت لنا آیتاً بیناتاً نشان واضحا اغسو اغکانی پراتوی یا علماء لکلیت تکی توریو بولی یاد د دکندرات وغنشانات تی لقو من داغ قوم نپاریاقلون چای اقل لرین بس کی کوئی مخافر ہوئی کتا سکوئی سکوئی پولا مدین آخاوم اللہ ارالے گلو مزمدین والا ترور یود دین شعب السلام فقال ویلو شویب علیہ السلام یا قوم اعبداللہ ایگا ما قوم دیو اللہ بم نجیو کئی الاخرہ عقیدو سا تیداغرز رستنی ولا تاسو فی لرد مفسدین مگر جل پزمت کرانے کا ان کی فکذبوہو ہمیشہ او بیچی حضر شویب علیہ السلام تردروہو نسبت بکولو فا حضتهم الرشوتو نیولو دیو فرزل جل جلی فاسبہو د ګرض ډ سباړو فی باې تلو کورنو کې جاسومين چې پر مخمرړ پرتو الله عادان ملا کړي سمموډ سمودان ملا کوري وقت ب نه لکوم او بشوااضېه کړې دمون تاسو د پاار من م سا کېه د قډرات داغوينا وځ نهله همشرطیانو خایستو کریو جیل پارا شیطان آناکارا مومن دی پس وددہ من السبیل دی بنکرون السبیل لسیلارنا وکانو مستبصورین او دی اخیاران دی اخیارانو کده زدو انات میں کار نوی غزت میں حق پی جندو پا زدو انات کراغلو وکانو مستبصورین او دی اقل من حق و باطل پی ہندو فروائی فقواعدي پیجنده خودزداد دینات نے کارواغس کو وقارون اللہ قارون فران او قارون نے ہلاک کرے فرعون م ہلاک کرے ہامان ولقد جا انسہ بے شکراغلے دیتا ہے موسی علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات پرغم معجزہ ہستدبرف الارض مبیت تکبر کرے تذمک کی یما کان موسی سابقین او مودید اللہ نہ بچکی دن کے اخلاقی دن کی فکاً الله دا ټول کافر اخز ماې زمې نولو منږدي د زمبه ی په بنا خپلو باې ف هم باجر نه منناسوک رسنا لې چراېګلو منته عبانې حسوباتیېسی لوي چې کاړي په پراورې دنی لکه <تصفح> قندلو په لسلام ومن هم باجرغ نه او شوهته چې نلو عغې ل لکه سموودیان او قم د شو السلام ومن باجرنه منسووکو خفنا د لرب چې م چې نور خو لکه کاررو ومنون باګنه منسوکوو غنا چې په دراب کې غکو لکهفران په معکانه الله ل ظمههم او نوله چې ګې زله میکلو په دویوانې ولاکن قانو انفسههم يظلیمون لکن پپولزانو مبانې زلم وس مساله واضحه کنو مثال ذکر کای مثال اللذین اتخذوا مثال لا کسانو اتخذو چې دوی مشرکان و نیولې دین د الله ایو دا الله نه او لیا امدد غران خو ارصو وی ونا لا غټلا ولي شهيد دین مړی جنډره ته مثال الان کبوت پر شان بهال د جولاګی ته اتخذت بیتا چې نيولې يو لرا و ان اوهنل بيوت يکين اندر کمه ورې د کور نه لغه بيتل عنكبوت خامخ کور دې جوړاږي لوکانو يعلمون کا شي وي په دې ان الله دې شکه الله يعلم توهي ما تاسلاني يدعون چه ديره دليرا مګټ کوي مين دوني لاوالا نا منشن قهر شي منشن قهر شي الله ته تهره وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دَغَ اللّٰه زوره ورده حکمتي عليه وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ دَارِسَالِنِي نَذْرُهُ حَالِ النَّاس دَیانو موږ دغه کار د خلق او ما ياكلها او سوچ فکر نکاي ته دي کی نپوهي ته دياني الا العالم عالمان عالمان ته دياني کوي الله السماوات والارض فذاكر دي الله اسمانو ماز د طاره د حق به سرګنۍ او نتي ذلک دې شکته دی کلا تن خامخ نشانه عبرت للمؤمنین بتاره د مؤمنانو صلی الله